прихоплював сталевого гостинця і, клянучи життя, припадав до святої української землі. Кацапчуки тікали полем до Брусленова. Орел піднявся на повний зріст. Коли їм аж так спішно посміхнувся він, ми не заперечуємо. Потім наказав козакам не поспішати і марно не стріляти. Може, кому й треба було нагадувати про це, але не брату Ониська, ліснику. У того, що не стріл, то смерть. А сам Онисько, Поставив зручно на рові кулемета і щось, підспівуючи собі підніс, зосереджено підганяв утікачів. Кулемето унизька ще трохи сварливо погарчав і, невдоволений, що вже не дістає рухомих, мішений замовк. Грабарчук, закинувши його на плече, поволі попрямував до гурту козаків, що збиралися навколо отамана. Лише тепер, коли бій затих, можна було почути, що він співає. «Чорноморець, мамо, чорноморець, вивів мене босою на морозець, вивів мене босою та й питає, чи є дівчино, чи немає?» Зустріч у лісі Ось так чортова дюжина козаків орла без особливих труднощів розігнала дві сотні тамбовців, змивши таким чином ганьбу поразки київців Підійшли до Кацапського присілка. Отаман запитав одного жителів, куди поділися повстанці. Той мовчки показав рукою в південно-східному напрямку. «Чи ти часом свого язика не з'їв?» – із погрозою запитав Орел. «Може, тобі його хтось відрізав? Якщо ні, то ми зараз виправимо цю помилку. Вашу ж Кацапську саду вщент виріжемо і спалимо, а на руїнах поставимо Христа на осторогу». Погрози швидко переконали москаля. Він враз заговорив, почав ліпітати, що він і його сусіди не винні. Врешті розповів про деталі бою з київцями. Через годину пошуків почули голосну розмову. Сторожку зупинились. Орел боявся непорозуміння, коли його козаки озброєні і майже всі в совєтських будьонівках раптом з'являться перед київськими повстанцями. Навчені вже тамбовцями київці, напевно, вчинили би тому він вислав на перемови Мандзюка, який за директорією був співробітником української конгрозвідки. Через кілька хвилин повстанці обох відділів уже з цікавістю оглядали один одного. Київці, приголомшені поразкою і розпорошенням свого відділу, відразу повеселішали, а козаки Орла, певні себе, входили в роль господарів. Отаман Пугач розповів, що прибув сюди в надії налагодити співпрацю з подільськими повстанцями, про діяльність яких уже чути і по той бік Богу. Київці, майже всі з Бердичівщини, звикли до степу, ліс для них – новина. Не дивно, що почуваються в ньому непевно. До того ж повстанців хтось зрадив, підвівши більшовиків під саме місце їхнього постою. Поранених і вбитих повстанці не мали, але втратили весь табір, та й більшість із них розбіглася. В бою захоплено в полон начальника штабу поручника красоту. Орел збагнув тепер, кого він бачив зв'язаним серед кінних більшовиків. 60 кінних отама на Пугача залишилося 16, а з півсотні піших – ледве 8. Тих, що втекли, сказав Пугач, не варто збирати, бо вони, напевно, попрямують через Буг до Бердичівського повіту. Орел запропонував вирушити в район Кипарового яру, де можна було без проблем годувати людей і коней. Після відпочинку треба буде думати, як звільнити поручника Красоту. Повстанча солідарність важливий чинник боротьби. Вечір 30 квітня пройшов у веселій розмові за смачною вечерею. Знайшлось і по кілька чарок спирту для хлопців. Гурт розрісся, Разом з київцями було вже 52 повстанці. Тим часом Орел у довірених людей замовив 6 підвод. Козаки відпочивали, забавлялися, не знаючи, що отаман вже прийняв рішення про нічний напад на повітове місто літен. Мета – визволення поручника красоти. Сил було цілком достатньо, щоб виконати задум. Першотравневе свято в Літині Гальчевському вже доповіли, що гарнізон у Літині складається з охоронного батальйону в 120 чоловік 50 міліціонерів і чрезвичайки Є ще дві сотні тамбовців Разом із совєтськими урядовцями в місті було до 400 озброєних чоловік Перебираючи командування над об'єднаним загоном Орели з жалем згадав про свої відділи, відіслані в райони Литичева і Хмільника План був такий Перерізавши телефонічне сполучення з Вінницею, Хмільником та Летичевом, непомітно увійти до Літина. В місті діяти окремими ударними групами чисельністю по 10 чоловік кожна. Першою керуватиме Орел, другою – Грабарчук, третьою – Швець, четверту групу вестиме Мандзюк.